Розділ тринадцятий. Тортуга. Настав час розкрити читачеві той факт, що відомості про подвиги капітана Блада дійшли до нас виключно завдяки сумлінності Джеремі Піта, Шкіпера і Сомерсет Шіру. Цей милий юнак володів не тільки мистецтвом навігації, але й невтомним пером за яке енергійно брався натхненний, неприхованою симпатією до Пітера Блада. Піт був шкіпером або штурманом фрегата, який мав на собі сорок гармат. Він вів судновий журнал і вів так, як ніхто до нього. Журнал цей мав понад двадцять томів різного формату. Деякі з них не збереглись. В інших бракує багатьох сторінок, але якщо я, ретельно, вивчаючи їх у бібліотеці містера Джеймса Спека з Комертина, часом страшенно сердився через ці прогалини, то нарідко мені завдава чималого клопоту і надмірна багатослівність Піта, бо в цій безладній масі документів важко було іноді відокремити справді істотні факти від другорядних. Перший том Піта присвячено виключно спогадам про події, що відбулися до першого приходу Блада на тортугу. Том цей, так само як і зібрання протоколів державних судових процесів, поки що є головним, хоча й не єдиним джерелом, звідки я брав матеріали для розповіді. Пітна полягає на тому, що саме обставини, які я щойно виклав, і тільки вони примусили Пітера Блада шукати притулку на тортузі. Він пише докладно і пристрасно, а це свідчить, що в той час були і протилежні думки, що ні Блад, ані його товариші навіть на думці не мали приєднатися до піратів, які, прикриваючись напівофіціальним захистом французів, зробили з тортуги лігво, звідки виходили на страхітливий піратський промисел. Нападали головним чином на іспанські кораблі та колонії. Спочатку Блад, як розповідає нам Піт, мав намір добратися до Франції або до Голландії. Але за довгі тижні марного чекання судна, яке могло б доставити його в одну з цих двох країн, він помало витратив усі свої гроші. Літописець свідчить, що в ці дні він помішав у свого друга ознаки якогось прихованого неспокою. На думку Піта, саме цей неспокій та бездіяльність і призвели Блада до зловживання міцним вестинським спиртом, який він так був, уподобав. І, власне, через це Блад опустився до рівня затятих авантюристів, з якими він зустрічався на березі. Я не збираюся звинувачувати Піта в навмисному вигадуванні якихось виправдень для свого товариша, бо в ці дні і справді душа Пітера Блада не знала спокою. З думки не йшла Арабелла Бішоп, а вона, безумовно, в його житті посідала найперше місце. Шарівність дівчини та недосяжність щастя з нею зводили його з розуму. Він любив Арабеллу, хоч і розумів, що вона втрачена для нього назавжди. Збираючись до Франції чи Голландії, він не мав перед собою ясної мети, не знав, що, власне, він там робитиме. Та що й казати, він був збіглий раб, людина поза законом для батьківщини і бездомний вигнанець для будь-якої іншої країни. Лишалося море, гостинне для всіх, а особливо принадне для того, хто оголосив війну суспільству. Отже, взявши до уваги ту непосидючість Блада, яка в свій час покусила його до мандрів просто заради пригод, Зваживши, що цей потяг до мандрів був посилений безрозсудністю, породженою вигнанням, а також врахувавши те, що його військовий досвід та вміння командувати кораблем лише підсилили спокуси, які постали перед ним, навряд чи хто дивуватиметься, бо дорікатиме йому за те, що він кінець кінцем здався. До того ж, не забувайте, що спокусливі пропозиції надходили не лише від знайомих піратів-авантюристів, постійних відвідувачів таверн Тортуги, але й від губернатора острова Тортуги – Дожерона, який забирав у піратів десяту частину здобичі за право стояти в гавані. Крім того, Дожерон непогано заробляв і на комісійних дорученнях, беручи готівкою, і видаючи натомість векселі, що оплачувались Франції. Професія, яку можна було б назвати ганебною, коли б на захист її висловлювалися тільки брудні, підпилі авантюристи, мисливці, лісоруби та прибережні збирачі того, що викидається морем, всякі там англійці, французи, дачани, ставала почесною, замалим неофіціальною формою. Каперства, коли її визнавав вишукона одягнений немолодий джентльмен, який, представляючи французьку вестінську компанію, здавалося, представляв саму Францію.